Колодяжне. «В колодяжне?» – трохи здивовано перепитую, заскочена зненацька синовою пропозицією. «Я вже це обміркував. Пообідаю у шкільному буфеті. Басейн забере не так багато часу. Ти під'їдеш машиною прямо до басейна. З колодяжного повернемося швидко», – додає благально. «Якщо в тебе немає інших планів, звичайно». Інших планів поки що нема. От і добре, привіт! Клацає, і голос Андрія та шкільний галас у мить гаснуть. Мабуть, про поїздку в колодяжний він думав іще в Житомирі. І по дорозі додому, і вдома. Але вдома чомусь не сказав. Може не встиг, а може йому легше було говорити зі мною по телефону? Сьогодні в понеділок у книгарні мало відвідувачів. Їх побільшає після обіду і ввечері по закінченні роботи на підприємствах та в установах. Підбираючи потрібні книжки для наших покупців, я ніяк не можу позбутися думки про сина і його недавній телефонний дзвінок. Андрій з'являється підхідною аркою центрального стадіону «Динамо» з шкіряною спортивною сумкою через плече. Тепер у всіх підлітків якась пошість на такі сумки, як і на джинсові штани та довгу зачіску. Вогке після плавання волосся акуратно розчесано гребінцем. Чорні очі, здається, зблискують свіжими краплинами води. Мимоволі ловлю себе на тому, що милуюся своїм сином. Його манерою незалежно, майже по-дорослому триматися, умінням гордо підносити голову, скуповато всміхатись. Ти точна, як граф Монте-Крісто, вже в машині жартує він. Вишневого кольору москвич у моїх руках сахняний і покірний, як, скажімо, тюбик губної помади чи щипці для брів у будь-якої сучасної жінки. Спускаюсь до площі Ленінського комсомолу, тут розвертаюся довкола клумби, і вже машина біжить угору по вулиці Кірова мимо музею українського образотворчого мистецтва, урочистої адміністративної споруди Ради Міністерств та мимо світлої і легкої будівлі Президії Верховної Ради, мимо ясного будиночка, в якому Пушкін зустрічався з декабристами, членами Південного товариства. Вітер і досі не вщух. У небі пливуть розкошлатані хмари, бурхливо вигодуються дерева, тріпоче одяг на перехожих, а тому місто начебто наділено надміром енергії, надміром динаміки та експресії. Враження надлишку цього осіннього міського настрою підсилюють рухливі тіні, рухливі плями соняшного проміння, які скажуть по лобовому склу машини, по людських обличчях, по вікнах, по тротуару. Міст через Дніпро вигинає спину як могутній лагідний звір – певний своєї сили. Ріка несе хвилясту блакить, таку яскраву живу, що мимо волі думається про весну. На білих піщаних мілинах та жовтих косах бованіють постаті рибалок. І вже Русанівка та Березняки, і вже в'язкий потік вантажного транспорту, зеленчання трамваїв, гуркітнява, дим, чад. У бічному дзеркальці тремтить як контур річкової хвилі відображення гористого лівого берега, тремтять золоті цибулини бань Лаврського собору та Видобецького монастиря. Але скоро їхнє світло гасне, мовби западає в небуття. Коли нарешті опиняємося за містом, коли нарешті меншу є кількість зустрічних машин, я можу віддатись насолоді руху вперед, насолоді долання простору і мигливе узбіччя дороги починає творити в моєму єстві мінливий малюнок. Цей малюнок насичений густою зеленою барвою садів по селах і лісів, першим жовтим листям на деревах, червоними гронами калини та горобини а висолковим розмаїттям яблук, сніговою чистотою гусячих табунів по берегах ставків, рудою стернею, чорними борознами зораних полів. Кольоровий мазок лягає до маска, барва до барви, відтінок до відтінка – Лінія до лінії, штрих до штриха і спільно складають не тільки осінню предметну мозаїку, а й пробуджують, диктують моєму єству рівний сумовитий настрій. Підсвідомо ловлю себе на бажанні безперервного руху.